Uh-huh. <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في العرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون قبر مغتنع ان اللہ انتقولو ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہی صفنکا انہم بنیان مرسوس سورت صف دا مدنی سورت تے د دې صورتنا د مسلسل د ادري صورتونه د کي چليګي هغه د هر قوم او هر جماعت کې د ري کسمه خلق وی او دا درې کیسه خلق د د دې جماعت د पारा اهم او کارمادي کله چې دا درې خپل خپل فرائز ادا کی و دغا قوم او جماعتی او زندہ قوم او جماعتوی او کچرتا وانا دا دروانا خپل ډیوټیو ځماداری نه پورې کئي نو د قوم و جماعت مردشی و ختمش. او و جماعت مردشیو ختم او که یو جماعت پکې زیمداري نه پوره کین نو دغه قوم او جماعت مردخونی خدا دچې مریض او بیمار ضروری کمزوریش هر درې قسمه خلقې وي اهل علم دویم اہلی سروت دولت او دریم اہلی جذوہ سرفروش دا درې قسمه خلق اصل کار کئي اهله علم کار کئي اهله سروت کار کئي او اهله جذبہ یعنی سر فروش خلق کار کئي پدې درو صورتونو کې بز دغې درو قسمه خلکو تذکره ځکه چې مخکې مجاله کې د هیز خلاب تکر سرور متح نه کې و چې دغه حیز خلاب دی کافرونو مقاطعو کیو کې جماعت کې د بنیادی څور قوان یان شو نو د دری صورتورتونو کېي چې د دغې جماعت دا دری ک خلک د خپل فریزه او ډیټیو ځې مداره دا کې به جماعت او دغه قوم زنده قومی او ترخی به کوي نصورېاف کې فرائز ذکر سر دا سر فروشان ذکر کئ سرفروش فروش د خپل فریضه او ذمہ داری ادا کئ او جاهلین دای تذکرہ دی صورت کې پدې سلورمات کې کئ ان الله يحب الذين يقاتلون فی سبيله صفا انهم بنیانو مرسوس دا فرائز دا سرف روشانو دیدیخ پل کار کئی ذکر چی دا دی جماعت دا سرف روشانو پدی قوت او جهاد سره غلاب راځي په دې صورت کې بیا وایي چې هو الزی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره ولالدین کله دیدا فریزره جهاد وکيو د جهاد په ذریه باندې با د با دین غلاب راولی نور بسی صورت صورتې جمع دې صورتې جمعه کې د اهل علم و او د علماو فرایز علما دې خپلوا فريزاد اې دا علماء فرائض دی صورت کے بیانے ادھے درم آیات کے واللزی باعث فی اللومین رسولا منہم یطلو علیم آیاتی ویزکیہی ویعلیم الكتاب والحکمہ من قبل لفی ظلال مبین دا سلور فرائض دادا اہل علماء او علماء دی زکع علم دا پیغمبر و عرس ده علا علماء و الانبیاء نو پیغمبر و کار بکئی اگر کارو نسری یتو علیہم آیاتی ہی دویم و یزکیہم او سلورم والحکمتا اصلور کاری سندھی سیبدینہ تابیر کی دعوت طریقت اصلاح شریعت او سیاست اصلور کاری دا اہل علم دعوت یتلوالے حمایاتی ہی طريقه او اسلام ويوزك ويوزكيهم او شريعت ويعلم الكتاب او حكمت سيندي سي وسياسات د سیاست دا داله المسؤولداري دا ددعوت کار به کوي نو د اسلام علا کاروم کوي نو د شریعت د احکام او خودنم د دیکار ده نو د قوم رهنمای او سیاستم د دیکار د اصلور فرایز موليان د احکار موليان خلق کارو پیژنه هم پیژنک د اصلور کارونه د زې مدارې داو کوي حق د فرایز نو پورا کوي دا علماء بیا به مثال سی وی ومثل اللذین حمل الطورات سملم ل... سم یحملوها کمسل الحمار یحملو اسفارا دا فرائض نو پورا کئی مولیان نو مثال وی دا خل کو دیکھا حمل الطورات سملم یحملوها یهود مولیان التوراثه مداری ورکړی شوی واخغه ځمداری پوره نکړه لم يحملوها مثال سره وی کما صل الحمار يحمل اصفار خرد انه کتابونه به بار دي باندې معاسید کتابونه د علم بار بوچ پروت دي اسی کتابونه علم بارک نور هغه کارونک او خاص کر بیا د دې علماء لپاره د دعوت د اسلام د تعلیم د شریعت او د نګہوانو او رہنمای ذکر لپاره وخت کم دی خاص کړ ويا اي اول الذين امنوا اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فصوا الى ذكر الله وذروا البيع د دې دعوت تبلیغ تعلیم او د اسلام اوقات کې اهم وختوري جمعه ده د جمعه ورځ دا خاص وخت ده جمعه ورځ کارونه خاص تر کوي د خلک راغلي ده مانځلو دا جمعه د مسلمانانو یو عام افتوار اجتماع لا نو بدی کې بده شریعتم کوي اسلامم کوي دعوتوم کوي او نگہوانی رهنمایي کوي وګورئ د جمعه د روزي موضوعات همدته و hội د شو د یادې کاری دغه جمعه په ورو د کله بیان دا شریعت دا احکام او مسلې بیانه منځ روجا حج زکات نو اسلای خبرې بم کې دخل کو د اخلاق او اعمال او عقائد نو ورسره د غرنګ دعوتم دیس او سیاستم د قوم رهنمای نه ګهوانی وی معاشره ملک حکومت په دې بوم نظری دیوالې سروم رهنمای کې دا جمعه یو خاص وقت ده زکر مسلمانانو باندې دیکی شمولیت فرس کده لازم کده ده فرسوه لازکر اللہ وزارو البایر او خاص وخت ده د دا جمعه روز زمون ممبر محراب دا سن نظر شو آه. دا کیسو کسی سی رب که آقا کار اونک کسی کہانیانی بیانی که نا خاص وقت ده. نودا سورت جمعه کې فرایز د علماء سورت منافقون سورت فرائز دا و دې سورت کې فرایز د اهل سروت او دولت خاص دولت من خلق بسکای سروت او دولت والا د ایم ز مداریدہ دې زمداري دا چې دا, دا مال او دولت ته الګي او جماعت ته الګي د قوم او د دین د مفادو لپاره دی الګي او کچرتہ دا باوجود د وسعات او د وس مال نه لګي نو دا انفاق نکول دا نفاق دی ادم انفاق به نفاق شي منافق به تجول شي وره mula kharnakaw masruka masal al himar dawlatman sarmayadar mal na lagai wai munafeq se la munafiqan baash shuruk ibn kol kana اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول هو والله يا شهد ان المنافقين لكاذبون منافقان باسطت نو کچرتا مال نه لګئی نو منافقان بش وقول المنافقان سکول ويقولون للرجانا الى المدينه المدينه لا یخرجن العازم من حلذل او ولله العزه وللرسول وللمؤمنين ولكن المنافقین لا يعلمون ام محکم بنزم کہ هم الذين یقولون لا تنفقوا دارا یسل هم الذين یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذوا منافقان ویدی مومنان و محاجر و پیغمبر بانی مخرج کواه دا بستاسوالا پا تیارا ور کواه دا دی دلتاناستی ملک رانی ولی دی پا دی محاجر و ملک گواه شیدوی دی ملک نزی نگو را انفاق نکی دا انفاق نکول دا نفاق دی او خاص خواست د دی انفاق والی سرا بیدار کڑی دی او تلقین ورکړی دی یا ایو الذین آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللّٰهِ خاص کر دا مال اولاد د تاسو د لدین غافل نې آسينا چې د مال اولاد عربی جما محبت دا تاسو کې نفاق پیدا نې او د مرزې نفاق غا اسباب در کې پیدانش اسباب سودا مال او لاسرا به حد زیات مینا چی الله او دین د سړی نه ایرګ نو د دې په ځای ادمه انفاق کوي او انفقو مې مارزقناکم خر مالو لګوي دا د اهل ثروت او دولت ذمہ داری ده ور بسی صورت تغاون صورت تغاون کې دا خبره کوي چې د مسلمانانو دا جماعت دا دې ده یومی تغابن ده غبن زن بشکولو ده بارا او فوز او کامیابی حاسلولو ده بارا تقوی اختیاره کی؟ اتباع رسول اتتبای رسولی وکي سماوات تزان کې پیدا کی او انفاق دیو کی و دی وکي په دې سره به جماعت د غبن نه بچ نقصان او فوز کامیابی ودا سيلي اب بدی آیات کې بیانې فتق الله ما استطاعتكم فتق الله ما استطاعتكم واسموا عطيو وانفقوا خيرا لانفسكم ذا خبري ذا فوز ومن يقشو نفسه فولائك هم المفلحون فلاح فوز باتم و کمو کارونو یو دا فلاح و فوز و دا غبن نبشکی دل کلی یو دا چه فتق اللہ مستطعتم تقوی بل اسمواتیو و اسمواتیو اينم مخکی آیات بارے کې وایي او اتي الله او اتي الرسول اته رسول او دلته وایي فتق الله ما استطعتم او درمه خبره واسم او اتيو سمواتات او سره رم وانفقوا خیر اللہ انفاق یو تقوی اختیار کے دویم اطاعت رسول کے او اطاعت امیرم کے اتاعت رسول اطاعت امیر او سمو تاعت او انفاق نو گردہ یو تقواش او اتبای رسول و امیر د دا داخلی امور د دا جماعت د نه امور وسی اتبای رسول او اتبای امیر او سموات د د جماعت د نظم او د پابندی پابندي د جماعت که بدن تنظیم او ڈسپلن پابندی سم اوتات وي د سه را بعد جماعت کامیابی او د غبن تغاب النبا دا جماعت بچکی سورته طلاق په صورت کې بیان د حقوق العباد یعنی حقوق دا ارکانو د جماعت جماعت خوښتا خدا ارکانوم حقوق دي ارکانو حقوق دلته بیان نه د حقوق الیبات په عنوان د ارکانې جماعت حقوق هغه پزیمنده عائلي مسائلو کې ذکر کړي دي عائلي مسایل دي د طلاق د نان نفقه مساله د خزی او خاون نو د دې پزیمن کې دغه حقوق د ارکان جماعت امیر اميري تاعت مخکوي واسين چې سره اميري تاعت بکهو امير با ارکانو له صحق نه ور کوي نه حقوق د ارکانو مشت ناودي جماعت کیوخي حقوق, دا دا او سندی سے بھئی حقوق لباد دی رای اوسين دې شوی حقوق ليبات دي دا د عنوانه خو ودې حقوق لوا د ترمیم او تنسیخ جایز نه ده نه دې خزي حقوقي بیان کړی نا نفاقد او سکنا داو دا, حق دا دا حق ده دا حق لکه تنسیخ مانی جایز نو در せ د ارکان جماعت حقوق دي اغه حقوق کوم امیر له د تنسیخ اجازهت نشته شامیر و اینا زماغ و بیتاعت نه وی خوستا سو تنسیخ جائز نای حقوق و ورکی ارکانو تحریم سورت تحریم کے د دا جماعت داخلی نظم د دا جماعت په داخلی نظم کې د نظم نسق او ډسېپلن برقرار ساتل دن جماعت کې به د نظم نسق او ډسېپلن خیال ساتل کی زکه کچرت جماعت کې داخلی نظم و نسق اور ڈسپلن خیالو و نساتلیش نہ خرابی خاص کر دے نظم و نسق اور ڈسپلن داخلی نظام یعنی نظم و نسق اور ڈسپلن کے دراز حفاظت راز بخیال ساتلی کی نو پراز باندی مثال دو کس مخزی ذکر کرده یو رازداره او دویم غیر رازداره اطلب صورت کسو داخلی نظم داخلی نظام کے نظم نسق و ڈسپلن برقرار ساتل خاص کر دراز حفاظت او پده راز بانده دوک اسم خضو تسکر رازداره و غیر رازداره, رازداره رازداره سوکوا آسیو مریم غیر رازداره سوکدا اغای در غیر رازداره منافقه مومنانو در پار در رازدار و مثل بسی و در غیر رازداره در غیر رازداره در غیر رازداره امنو امرات فران یو عدیم و مریم بمبنت امران در دوا در امیر تا تنبیه خاص کر لیڈر دا امیر او لیڈر دا چې پدې فرض منصبیکې خپل ذمہ دارۍ کې واه هیڅ رکاوټ نراولي بل ډیوټي ذمہ داری و پورا کئ تر دې چې ازواج او اولاد ولي نه او فرض منصبي کې رکاوټ رانئش پدې د غواکې ذکر کول یا یو نبی ولې ما ته حرم ما حلال الله لك د غواکې ته اشاره و ده کې پدې فرض منصبي کې دنا رکاوټ نه خزو او واختشيو بلکې يا يو الذين امنوا يقوا انفسكم واهليكم نارا اور نہ بچکه اولاد او خزہ ندا چداپا فرض کې واستادي او تیزه مدارې کې رکاوټ غیر رازداريونه کې ستالار که رکاوٹ جوڑ نو نووی پیدا دو می سالو نویلی او حاتو تم رازدار شي غیر رازدار مشه دا خودا کور ما سلاوا کانا آئیلی ما سلاوا دا پیغمبر و بیان و ترمانزا خوده نه سوا غستل دا نه جماعتی نظم او آخبره دا کورم سی یو ورکوٹه جماعت او مملکتی نابینہ جماعت ته خبر وروست خو بار هله صورت مقصد سره د جماعت داخلی نظام کې د نظم منسخ دیسپلن خیال ساتل دا ضروری ده که کدنہ جماعت کې کلا نظم منس خراب شي نه جماعت خرابې دارن ملک کې نه مملکت کې نظم منس خراب شي دیسپلن نجملک او نظام د حکومت خرابي صورت ملک د ديزینا تر مدثر ابوره بیا یو بل مزمون چلی وګوره د سوره غاصف نه د تحریم ابوره د جماعت یو مزمونونو چلو د زینا بل مضمون د سورې ملک نترمد سره پورې سورته ملک د علم او فکر اهمیت بیان علم او فکر عدد علم او فکر ذریعہ اقل عقل دا عقل دا علم او فکر ذریعہ دا انسان چې کله خپل ګرد او پيش ارګد غور فکر کوي نو دا د غور فکر او علم دا بار الله دتا اقل ورکڑی ده اسباب ده علم ورکڑی نو دغا اسباب د علم و اقل ده استعمال کی په ده علم و حاصل کی علم و فکر ده واخر بنیادی شه علم و فکر کچرت دغا اسباب دا علم و فکر استعمال نکی دا عقل استعمال نکی نو دا قیامت پورس ببیا اب سوس کئی دا خبر بیانی پدی صورت کے پدی آیت نمبر دس کے وقالو لو کننا نسمعو او ناقل ما کننا فی اصاب نسمعو او ریدلم سبب دا علم ناقل و اقل نکار غستلم سبب دا علم ندا اصباب دا علم استعمال کے ورنہ قیامت کی و بیا افسوس کا وی او دا دی اقل او اصباب علم په زریبه باندې چې د کائنات او کې غور فکر وکه نو د دې کائنات واغ بادشاه الله به با اومنه تبارک الذی بیدل ملک او علا کل شین قدیر الذی خلق الموت والحیات الی ابلوکم ایکم احسن عملا الذي خلق سبع سماوات طباقا طول كائنات را مخه تک پدې کې غور فکر وکړو نو دا الله وجود وو معنی او دا صورت کې خېچې د علم اهمیت واضح کړي علم عقل او شعور چې کله سره استعمالي نو ترخی کوي پدې سره ترقي راځي او خ اعمالم د علم په بنیاد وجود ترাজি نو علم عقل او شعور استعمالولو سره ترکیزي عمل رازي د الله وجود او توحيد په دي بنیاد منلکي نو صورت کې د علم اهميت پدي ترتیب باندې قلم سورت قلم سورت القلم کې د علم بل زریه هي د علم اول زریه سورت ملک سوخوله عقل دلته بل زریه دا قلم نون وال قلم او ما يستورون قلم نمکارواخل نام دا علم ذریعه دا خود دا علم دا دغی ذریعه دا قلم تسکره کهی نو دی صورت که مهمیت دا علمم ده اوور سرا یو بلا خبره دا دی صورت کی. نو ابل بیا کو وقل قلم مسئولون د علم اهمیته عالی سره یو خمایه دوی مزریه قلم دا استعمال کې علم برایش او سوره شروکله ده حرف نون حروف مقطعات کی نون راغله نو شاسه وای چې دا نون دلالت کوي د الله په نور باندې نون من نور النور وګور دا الله دا نورم چې سړی ته حاصلېږي کنه نو دا ول قلم ما یسترون پېلم ول علم ستوي ها علم څه معلومات نه نه نورن نور الهي د قلب علم کلام وارات نور الانوار والاهم د خپل خطبه کې د علم تذکره کړی ده وي چې دا یو نوري فی قلب المؤمن نو نور د نور حاصل کید د علم به ذریعہ او د علم په اسباب کې یو سبب والقلم وما یسترون دا ذریعہ همای دیمه خبرې دی صورت کې وسره دام کړي چې د پا نزول کې دویم صورت ته کانو دین marked سورہ علق نازل نو سورته علق کې د اولی سایاتونو کې خو قران ته ترغیب اقرا ربک الذی خلق خدای داغه سورته علق د ویمایسې نه اخری سچوا نو اوا علق کې سب بیان کړو وَيَكَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَرَآهُ اسْتَغْنَى خَبَرَ كَيْ كَيْ لاندي و يا ريت ان كذوا علم يعلم بأن الله يرى كلا لئلم ينتهي لنسوا بن ناس ينسيات كاذبه خاطئ فليدو فليد نادي سند زبانيا سوره علق کے دا خبروا څې د معاشري او د سماج او د سوسايټ د ظالم ظلم قابل برداش نه دی. دا ظلم نه دی برداشت. نو د صورت قلم کې د دق خبره تشریح او وضاحت چې دا کم د معاشري ظالم دی او سوریا لک ویلیو د دغه دا ظلم برداشت کیدې نش نو دې صورت کې تشریح وضاحت کئ چې فلا تل مکذبین فلاۃ تل مکذبین د دې مکذبین او اتاته او خبر دی ان مې چې فلاۃ تل مکذبین ود لوته د هنو وې د هنون ولاۃ کل مہینن ہم مازم مشائم بنمی منائل الخير او متلن بعد ازالک زنیم د دے طاعت بنی د ظالم طاعت بنی او د دت ظلم نشاندئی شوی د پک شهادت دا دا دا ظلمونه نو مطلب صورت کې دا الله د نور د علم تذکرہ چې دیمه ذریعے قلم دے نو علم آسل که پده علم سر و دا معاشره ظلم ختمی کی. او د ظالم اتعاط به دا د دار سرمایدار هغه سرمایہ دارانا به بختمی یو گورکان آنکانا زامالی و بنین دا سرمایہ دارانا ذہن نصورت الحاقہ دیکھے د دنیا او د اخرت د عذاب تذکر ده چې جزای اعمال دنیا اخرت دواړو کې وي له بدی باندې د زړو اقوام او قومونو واقعات ذکر کړي چې داګه د دا معاشري ظالم لا دنیا اخرت کې سزا ورکړي نو صورت معارج کې تشریح د يوم المجازات د جزا او د سزا د دیروز تشریح ده سال او د قیامت پورم منظر نامه ذکر شوی ده سال سالون بیاذابین واقعه للکافرین ليس له دافع من من الله الظلمارج او بیا ورستو پورن نقشا چې دا سه روزه چې متكون سماو کالمو کا خلي وته كونل جبالو کلهنه ولا يصل حميم حميما او دا سه ټول تفصيل نو منظرنامه د قیامت او تشریح د يوم المجازات او د مجرمانو قباحتونه ذکر کئ چې د دغه قباحتونه د وجنا دي مستحق د عذاب او مقابله کې د مؤمنانو صفات ذکر کئ چې دغه صفاتونه د په دغه ورځ نجات ذریعہ او سبب دي نو سورته نوح کې طریقه تبليغ د انبيو د انبيو تبليغ څنګه هغه سي تبليغ په کول غاړي لکه نوه له سلام د سوره نوکه با مقصد تبليغ تبليغ مقصد څه ده مقصد دغه کړه قال يا قومي ليكم نذير مبين عن عبدالله والتقواتيون يغفر لكم من ذنوبكم ويواخركم الاجل المصمم او مشغلة ده تبلیغ تبلیغ ده مشغلة با کم هر وقت او قرنوه السلام سوئی قال انی دعوتو لقومی لیل و نهارا شب و روز بای وقت بیان او درس و شو خبر ختم دیل بشپا رزی اوکی شب و روز با دعوتی و تبلیغ اوار سر صورت که دعوی که ده مخلص دعی ده مخلصانا دعوت سو قدرون کی نو ده ده مظلوم دعی دعا آح چکل اوزی کنن دخلینا نوی دا قومونس وزی تباکی لکنو حلی السلام آه اوت کنا خلینا آه ہوتیو وقالنو رب لا تذر للعرض من الكافرین دیارا اللہ تباکی نو ساللہ تباکی نو سورت جن کے دا قرآن دا دعوت او پیغام علمگیریت بیانه دا قرآن دا دعوت او پیغام دا علمگیر دعوت او پیغام ده صرف انسانان نا بلکه جناتو دا پارم ده علمگیر علمگیریت بیان کرده دا دی پیغام قلوحی ایلی انا استماع نفر من الجن فقالو انہ سمینا قرآن نجابا د جناتو تاسره دي د بارو سور مزممل نه بیا دی صورت کې یو خو دستور العمل د مبالغی د دستور العمل بزی مبلغ د د قرآو توحید او د انقلاب د دستور دستورله سره سر یعنی د د دعوت او د تبلی نظامه اوسټم بسی څنګه تبلیغ ب نو په دستور له عمل کې. یوه خبره رفقای کار او رفقای انقلاب تیاری مبلغ به کار راګ مرګری ب جوړای رفقای کار او رفقای انقلاب تیاری بک ها نه چې بس خبره او کړه خبره ختمه ما ذمہ داری تقریری جوه پوره کو کی س ختم شي نا رفقای کار او رفقای انقلاب به تیاری ځان رجالِ کار، نو اسطلاح کی کار با تیاره بل نو دا دغی کار دا تیاره دا پارا با دا تعلیم و دا تربیت انتظام کئی تعلیم بمی و تربیت با دی وجن دی صورت ابتدا کی سوی آئیوہ المزمل مزمل لفظ استعمال سیندی سه بای مضامل ده زمیل نده مضامل زمیل او زمالا زمالا سه تا بایی رفاقه و مرگرو تا بایی رفیقه و دوست تا نو د ده ما نویسه ده یایو یا المضامل اے, اے کار تا ریا تا یاروون کیا مضامل ده مطلب جماعت جو کیا رفقہِ کار تیارہون کیا تا بکار دئی رفقہِ کار با ہے۔ رفقہِ انقلاب با تیارہ جماعت ب جوڑہ ہے صرف بیان نکی تقریر کو کی سخت مش دا دے لفظنا دا خبر محلومش دستور اور عمل کی اوسد ہے رفقہِ انقلاب تیاری دائی دا, دا پاراد د تعلیم و دا تربیت انتزام قمیل لیل ایلا قلیل نصف و من قسمن و قلیل و زدالیه و ردت لیل تعلیم شو او قمیل لیل دا تربیت شو تعلیم و تربیت دیو جن علماء ای دا مکی صورت او مکه کې د پیغمبر کار سو د بني دو دوه کارونه یو یو رات تل قران تعلیم او د قم الليل دا قم الليل دا تربيت دا ارکان چې دا جماعت دا ارکانو په تایاره کې د قران تعلیم او د شپې پاسېدل د تعلیم او تربیې رحم کردار ادا کوي دارنګ تقسیم اوقات مبلغ با تقسیم اوقاتم کئی تیم ٹیبل بزان لجوڑائی دو وقت تقسیم با دانا چه ست تقسیم اوقاتی نشتا نو دی تری دی وجه نا بیکار مخی نشتی نو تقسیم اوقات او تقسیم ارکان بمی تقسیم ارکان تقسیم او تقسیم کار او تقسیم اوقات تقسیم کار تقسیم ارکان تنظیم پوره نظام خو له دي صورت اخی کنه دا تقسیم اوقات د صورت ابتدان نمالو ی قوم اللیل الا قلیلا نصفه او انقسمه قلیلا او زید علیہ د تقسیم اوقات اخر ک میاوی ان ربك يا علماء انك تقوم ادنى من ثلث الليل والنصف هو ثلثه ذا تقسيم او تقسيم الكار او تقسيم اركان ابياني دا کنه چه عالم الان تو صوفتا علیکم فقر ما تسر من القران عالما سيكون منكم مرضى واخرون فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْفَادِ لِلَّهَ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهَ دا خلق تقسیم شو اتا سو پنشفر کی بموری دلیگا نا چه جماعت کے بعد درے کسم خلق دا تقسیم ارکان شو دا بگور چې دے تعلیم و تربیت په نتیجہ کې دا کم مرگره دا کم کارحل دین اغا مرگره با اغا تربتا وروا مونگ تنظیم اولی نا که نو تعلیم تربیت نیشتا که تعلیم تربیت شتا نو بیام داده تقسیم اوقات نیشتا وقتون رازی فضول زائی کی کم کار با کم وخت که او بلکا بیا تقسیم اوقات شتا نو بیا تقسیم ارکان نیشتا چه صلاحیت والا سڑه پا کم زی سڑه کی نی او مونگ با قرقی بیلیو که نسو بس زیادہ وبسطتن فی العلم والجسم کې چې سبای علم د س علم د سیاستم د نظمم نو علم دا هیومن ریسورسز کم کس کم زې کې کې نور وغواړي دیو جن موږ نه کار ځکه خراب شي چې دا پہچان نشو کولی کم سړی دا قبضه لري نو سړی بوزرګ دې تقوا دار دې نیکره عادت تقوا سره عبادت سره ذکر اسکار سره دعا سره تعلق لري اپنا نسونس نکه ګلډېر بزر دې اپنا نسونس کینو غریب لا چل نو ورزی بزر خدای خو په دغې نه پویږي غدغل تکینې دعا کا نو, نو دوا کوا؟ چل دا غچل تقسیم دا تقسیمه ارکان دا ضروری خبره او دا رنگ دی صورت کبا د مبلغ تعلق مع الله مبالغ به الله سره تعلق ساتي هغه دا د شپې پاس او ذکر او کو والله یاد کا دا تعلق ما الله نو دا صورت ساجیبه صورت ته خو چسړې خو په تفصيل سره وای نو به پته لګي اشاره وشوي بس سوچ پکې کاو اوس اوس تاسو هم څه چالش د کلیک ه ها سیروزې له وی تبلیغې ته لوچاره ته سې چې دا ورکوټه ورکوټه حدیث ځان نه جوړولې شمنه تاسو هم فراسو جوړاوې وارا وارا حدیث دا نجوڑو ریشی نتاو سم پورا سلویخ پینزه سلویخ رازی سندی باوری دوست خود تاو سم سر آسا جوڑا وی کانا اشاره اکڑه بارحال صورت مدسر از پا دی بس کاؤ امازون ختمی که دی بان امازون دی رسانی صورت مدسر که امازون دا خبر کئ چې پدغه نظم ونس کی سورہ مزمل کې بیان ش دا تبلیغ جاری ساته او د مخالفی نو بربادی الله وي ماته وسپار مزبوس د دشمن نخلاص وس کله چې ستا جماعت دقه سی او نو خپل تبلیغ کوا مقابل مخالب ماته پره را سربزه ګورم انا با اخلاص بیا او په دې صورت کې د جماعت د ارکانو د پارا یو سلور اخلاق بیان کړی تبلیغ جاری ساته دښمن ماته حواله کړ خدا سلور صفات د ارکان جماعت ځان کې پیدا کړ دا د ارکان جماعت مخلاق دي او دا د یو سوسایټي او د معاشري د تشکیل اخلاقم سوسایټي معاشرم معاشرم په د تشکیلي معاشره کې اداره شي معاشره به جوړه شو او که جماعت کړه له نو جماعت په بهتر شو ارکان جماعت اول اغه ماخذونه هم بیا په وضاحت اول قم فانظر یو دویم و رَبک پکببر درم وسیا بک فتوح هر ور رظ دا سلور صفات دا سندی سے هغه صفات تی چ شاسب بیان کړی دی ها اوس بطره اچھی چہ حجت اللہوی هغه سلور صفات کو ہن ہاں دارنگ طهارت دارنگ اخبات و سماحت او بل عدالتو د څلور صفات اوبنیادي صفات دي اول قم فانظر د عادل نظریا یعنی عدالت حاصل پکې پیدائش ارکانو کې د عادل نظری د عدالت نظریه د ارکانو کې خپل عدالت نشتا د عدالت نظریه نشتا د انقلاب نشي راوست اول بشرو ځان نه کې کنه ځان کې عدالت پیداګ ځان کې انصاب پیداګ دهم اخبات ال الله و ربک فكبر اخبات ستوي عاجزي الله تعالیه صفه او درم تو احارت تے وسیع وکفتوحر تو احارت زاہری باتیلی صفی او ورز فہجر دا سماحت تے سماحت سماحت سشی سماحت ویلکی گی بلندیتا رفعتتا عصمتتا سبر و استقامت دا دا سماحت تشرید در طول سی بدون پکرال اخلاق انا؟ نو رفعت و بلندی و بلندی و آسمت و و استقامت او دا ورز فحجر ندامت لبم ده چې دغه سماحت ځان کې پیدا کې و ورځې فاحجر بد اخلاقی پس اخلاقی ځان نه لړې ولې سماحت سي اخلاق نه لړ تعبیر دی راکي نو ښه اخلاق داسمتي صبري استقامت دي نو ورځې فاحجر پست اخلاقی دا پرې و غلط اخلاق پرې و اخلاق ځان کې پیدا کې وَلِرَبِّكَ فَسْبِرْنُو پَدِ اَخْلَاقُ وَكْلَكْشَ دَ اخْلَاقُ پرینَا دَ نو بارحال صورتِ مدسر کے دعوی چه تبلیغ جاری ساتھ مخالفین بربادی ما تاوالا کے اوزان کے دا سلور صفات تے مبلغ پیدا کی بزا کامیابی بس